IK News Radio Aktieel Aas geris die gratis advertentie of aankondiging op www.v.co.za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 Dit is tyd vir volks eiwe ekonomiese bemachtiging so ons ons mense kan ondersteun en bezorg die ons eiwe vernuft, koop en verkoopskracht, kennis, ondervinding en sovoorts vir ons eie voordeel as ook die vir wie ons zorg kan aanwend. Soos SHK is ons een trotse deel van die inspannetwerk. Kom keil gerust by www.v.co.za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 Dit is makkelijk en gratis by maakie.com Goeie naam en hertelike welkom by SHIK Nies Radio met nog een aflevering van ons actiehede program. My naam is Corrie en dit is my grootvoerige eer om saam met jou kan gaan keir in die kieperruimte met SHIK Nies Radio. My Ons speel tans lekkere verkantse muziek deurgaans en maak staat op jou ondersteuning. Die skakels na die radio sal ook deurgaans beskikbaar wees op ons Facebookblad as ook ons webwerf. En is nou baie maklik om na SIK Radio te luister. Ga na TuneIn of streama Soek SIK Radio Klik op die icon en voila, luister saam, keirsam mann gaan ook na ons webblad www.sik.co.za vir die jongste nieuws en baie meer. Onthou ons afsprake 8 uur weeks aande vir die actuele program. Ons het een nieuws met een weerbrug 7 uur weeks oogende en ook 1 uur in die middagweeks da het ons een nieuws Ons wil ook vraag dat mense meer betrokken raak en bydra om een platform te bou, vir die volk te bou. Wil jy omroeper by SHK NIS Radio wees? Het jy een program wat jy wil aanbied? Wil jy plaaslik een vir jou gemeenskap aanbied op ’n voorbepaalde tijdstip? Of wil jy opnames maak oor sake van belang vir die volk? Contact ons by NIS by SHKradio.com Ons wil ook van die geleendheid gebruik maak om gratis advertenties oor die lig aan te bied vir volks-eie besighede, aankondigings rakende samekoms te en belangrike gebeurtenisse te maak, die volk bewus te maak van sake rakende selfbeskikking, veral ook nie lig om dalk onderhoud met persone te voer wat ons oor die lig kan speel. Help ons om ons erfenis terug te neem en die waarheid uit te kry. Ek doen een beroep op jou om my in contact te bring met belangstellendes. Ek sal enige hulp hoog opreis stel. Ons e-post adres nies by saikradio.com Gaan ook geris na ons webblad www.v.co.za Gaan plaas jou advertentie gratis daar. Ons kry ook gereel die vraag hoeveel data of meek gebruik die radio per uur Die antwoord is, die radio gebruik so plus minus 20 meg per uur, want hy saai uit 40 KBP's. So glad nie dier om te luister per uur na SHK NIS radio neem. Voor ons voortgaan met ons program, kom ons luister na Lucille Akkerman met Bolandse Noonkie. Kersiel Akkermand met Bolandse Noe en Kiel. Ek wil net noem dat die artikels gebruik in die programme die opinies is van die onderskeie skryvers en weerspeel nie noodwendig die standpunt van SAEK NIS radio neem. Ons kyk vanavond na brokies in die NIS vir die afgelopen paar dae. Benevens die feit, dat die land in die brand is met onliste, stakings en dies meer, kyk ek na dinge wat ook baie kommerwekkend is, en dit is grondijse en die megaboers, vir al die megaboer, sy miljaardrang krachtcentrale. Die eerste bericht lees, Een miljard rand krachtcentrale wat op meneer Karel Senekalse plaas gebouw sal word is van die baan oor die grondeise waar oor hy die nawek ingelig is. Planne om die krachtcentrale van meer as 1 miljard rand op die plaas van meneer Karel Senekal in die Mekuse omgeving te bouw is van die baan na dit grondeise die project laat snewel het. Die bou van die krachtcentrale sal oor wat so wat een week begin het, maar is kanceleer nadat een grond eis op die grond waarop die krachtcentrale gebouw sal word aanhannig maak is. Nier Karel Sienekal, bekende sykerheidboer van die omgeving en een van die vernoote in die bou van die krachtcentrale, sê dat die ambtenaar van die departement grondhervorming en landelike ontwikkeling om aand op 20 augustus per e-post en keningsgestel het dat die grond waarop die krachtcentrale gebouw sal word, onder een gronduis val. Die volgende dag en op maandag 24 augustus is Sienekal boordraai boon nog van nog grond eis op sy plaas in kennis gestel. Die grond eis raak so wat 3500 hektar waar die grond waarop die vo voorgenome krachtcentrale gebouw sal so word insluit. Na samensprekings met my familie het ons toe besluit om die krachtcentrale project te staak. Ek meen dat ek, nie ek of my vernoot, 1,1 Maar miljard rand krachtcentrale kan bou op een stuk grond wat aan iemand anders bewoord nie. Daar is wel sprake dat ons die grond kan heer, maar die termijn sal nie langer as 10 jaar dier nie. Een krachtcentrale is een 80 jaar project en indien iemand anders die grond sal boer en dit word nie so doeltreffend gedoen nie, sal die krachtcentrale in aangeval zeer gekry het, dier te min brandstof, sê Seneca Hy het reed so wat 30 miljoen rand aan die projekk bestee Die beëindiging van die projekk is een van die grootste leerstellings in Senegal Boerreise bestaan, sê meneer Senegal Die krachtcentrale sal so jaarliks so wat 10 miljoen rand aan die McCousie gemeenskap bijdra Daardie type geld kan mees nie, uit daar die grond maak nie Dit sal so vir die boere in die omgeving een alternatieve en aanvullende inkomste uit die syker bedrijf hier beteken het. Boonhoop was daar al reeds ook ander navra om soortgelijke projekte en ander sykerkwekende gronde of gewiebiede te vestig. Persoonlijk voel ek baie skuldig teen die boere van Zuid-Afrika dat so een mooi projekte in gronde moes gaan. Dit sal so geweldig baie vir ons omgeving, ons provincie en die land beteken het sê Senegal. Die krachtcentrale sal tydens die bouwwerk so 400 niewe waardsgeleendhede in die omgeving geskip het en tydens die operationele leeftijd nog 400 niewe waardsgeleendhede. Dit sal totaal van 16,5 megawatt elektrisiteit opwek wat aan die Suid-Afrikaanse krachtnetwerk voorzien kan sal word. Dit die tweede keer wat Senekal een grondhuis op sy grond krijg. Tijdens die vorige ronde van grondeise het Seneca een ondersoek dier Professor de Beer en Hartman laat doen om die grondtigheid van die eis te bepaal. Die 800 platse verslag dier die deskundig is het bevind dat die grondeis opportunistisch is. Daarom gaan ons hier die grondeis verder in die hoofd beveg. Dit is baie optimistisch dat ons die saak sal wen, sê Seneca. Voor ons by ons volgende broekie nieskomt, bieke advertentie niees. Het jou weer met die melkmaschine gespeeld? Nee man, die kracht af. Nee man, soek jou op jou selfoon. Nee man, hier die verdonde syne. Weet. Dit was dit ene ding wat jy kon ontstaan maak. Dit is USL Services South Africa. So die ouwe, die zero downtime. Ja beste teams, 24 uur ek sê jy, die belangstelling DJ die eie radiostasie kontak hulle die kracht kan maar afgaan luk sy nie, alles is veilig hier van die stad af en ek is van die hoe kan ek sê die plaas af maar nou met so is wat ek doen ek maar hier in die dorp ek het een bokkie, net so af en ek sê ek gaan nie daar tegen die dorp, nou door ek die turn kryf jou USL services ek gaan jou eindel Jy is ingeskakel by SAEK News Radio saam met Corrie ons volgende artikel kyk ons na kroonin vir a tranegeld met onteining met die onteining van grond moet tranegeld of vergoeding vir emosionele verlies oorweeg word meneer, meneer Jeremy Kroonin Die mondekai dat traanig geld, dit is die vergoeding vir emotionele verlies, steeds van toepassing sal wees, wanneer die gewijstigde wetsontwerp op, op ontein van kracht woord, is nie uitgesluit nie. Meneer Jeremy Kroenen, at jankminister van openbare werke, het by die bespreekings oor die kommentare, wat by die openbare verhoore oor die wetsontwerp uitgekom het, bekleem toon, dat die kwestie oor vergoeding gelaat moet word by billike en rechtvaardig vergoeding soos in die grondwet vervat. Die Bankvereniging van Zuid-Afrika, Zuid BASA, het, het by die verhoore gewaarskie, dat in die markwaarde nie by vergoeding geld nie, die reg van die eienaars en verbindhouers onder my sal word en belegging ontmoedig sal word. Agri SA staan ook vergoeding volgens markwaarde voor. Kroon die Kroone het aan die portefeulje komitee verduidelik dat die grondwetlike formulering gebruik is vir die klousule oorvergoeding. vergoeding. het nie meer besonderhede oor hoe dit vir oor hoe die vergoeding bereken moet word ingesluid nie, omdat dit nie gepas sal wees om die hove en die waardeerder generaal voortesee oor wat die grondwet met blikke en rechtvaardige vergoeding bedoel nie. Hier die vertolking moet aan die hof oorgelaat word. Volgens die wetontwerp kan een einerom na die hof wend as daar nie oor die vergoedingsbedrag ooreengekom kan word neem. Die mondekheid van tranegeld In die bestaande wet op onteinig, dis die wet 63 van 1975, is voorziening vertraanig geld gemaakt. Die maximum plafond hiervoor is op 55.000 rand gestel. Kronen het ter bijvoorbeeld gesê, dat arm gemeenskap ontein kan word, so dat een dam gebouw kan word, en die markwaarde van die huise waarin hulle bly, gaan die werkelijk vergoed vir die verlies wat hulle sal leie nie, en daarom sal gekyk moet word, om hulle op een manier beter te vergoed. Artikel 25.3 van die grondwet bepaal, in die geval van onteinding, die vergoeding sovel as die tyd en manier van betaling rechtvaardig en billig moet wees en maak op, op een manier voorsiening vertraande geld as daar emotionele ontwrichting was. My Annelies Crosby, rechts- en beleidsadviseer, van Agri S.A. het verduidelik waarom Agri S.A. wil sien dat daar uitdrukkelijk oor gevolgskade in die wetsontwerp verwijs moet word. Onthou dat die boer nie net sy grond verloor nie. Hy verloor sy manier om 'n leven te maak. Sy skakel met die markte en inzet wat hy oor een lang tyd opgebouw het en boonop kan daar by koste wees soos kuddes wat verskyf moet word. Ons kyk na hervorming wat volder in die Weskaap Die weeskaap is aan die voorfront van restitutie en die afhandeling van grond eise, leidens een mediaverklaring. Volgens die commissie op grond restitutie en die rechte CRLR, sy jaarverslag het die weeskaap die meeste grond in Zuid-Afrika geskik, Een totaal van 194 grondeise ter waarde van 1,5 miljoen miljard rand is afgehandel en het meestal betrekking tot stedelike grond. Hoewel die meeste eise nie in landelike gebiede gemaak is nie, sê die Demokratische Alliantie DA dat hy grondhervorming in die landbouwsektor ook wil bespoedig. Die provincie is vast om ‘n suksesyfer van 70% vir te bereik oor die volgende 5 jaar en het sy om die doel te bereik met 44% vergroot. Die DA mens sy sukses met grondervorming is in skrille kontras met die nationale regeringse rekord. Leidens in mediaverklaring val die regering op die gebied met 92% van hervormingsprojekte wat onsuksesvol is. Die volgende, Brokkie Nes, lees, die regeringsagenda vir bemachtiging is noodwendig wat plaaswerkers wil heen nie. Wanneer plaaswerkers om groter werksgreend te pleit, kom die regering met nieuwe wetgeving wat het vir die werkgever nog moeiliker maak om sy werksmacht te vermeerder, het meer duur. Dek, Steun, nieuwe voorzitter van Agri Oosafkap en voorzitter van die Organisatiesekomitee vir maatskapelike aangeleedde op die konkrees by Mentorskrol Jeffries Baai gesê. Steun het gesê hoewel dit belangrijk is dat werkers nie uitgebuid word nie, die regering en ander agenda het as dit by die welstand kom. Dit is waarom plaaswerkers, wat nie lede van vakbonde is nie, nie hyst welkom is op vergaderings, wat dier die regering gereel word nie. Volgens tun slag die enies wat by Cusato geaffilieer is daarin om op die rig van boog gemiddelde salarisverhogings, wat staatsambtenare ontvang, ook vir hulle lede goeie verhogings te beding. Die feit dat 40% van die bevolking echter werkloos is, is een aanduiding hoe markkrachtig negeer word. Stygende loonvlakke met een gepaardgaande afname en produktiviteit is een selfvernietigende kombinatie. In die geval van landbou het Loneseder 2007 reeds met 60% sonder gepaardgaande toename en produktiviteit gestyg met verwijsing na een verdere verhooging in die minimumloone van plaaswerkers, meen dat die volggehou groeikoers van tot 10% nodig sal wees om dit te rechtvaardig. As die regering inderdaad ernstig is oor werkloosheid, sal hy individue toelaat om la arbeid in markverwante prijse te verkoop. Logies gesproken, boor die ekonomie te bepaal wanneer hoer loone gerechtvaardig is. Dit sal selfs gebeur, wanneer daar skorste aanwerkers is. Voor ons voortgaan, kom ons luister na Irene Louise van Wyk met meer as net woorde. Ek is een dapper meis, kyk hoe kam ek nou my, kyk die van my, sit so lekker Ek trek my hempie oor my kop en ek rol my mouwe op, niemand gang vanand van my kan stop. Die Leeuw is die baas van die diere daar in die wildein, ek slaan die gitaar hier tot die son kom skyn, hy hier is my straat. Ja, hier is my dorp Wacht uit laat die lichte afgang begin die poere sport Ek is a dapper meis Kyk hoe kam ek nou my kyk Die denim van my Sit so'n lekkie stu Ek trek my hempiet oor my kop En ek rol my mouwe op Niemand gaan vanaan vir my kan kop Ja, wat sy kouse trek Ek kan wat by my denimboekie gaan Want ek wil dis nam al net staan Die tekies van my is met goed, La die mense om my broe, Hier het ek die baas en jy die klas. Daar is net een ding wat die kete mouwer ekmaal is, Dit is die van kaas wat ek nie maklik mis, Ek is vol vreemies, Ek eet net gouda, ek haal my speler my move uit, dan is ek goudaar, ek is a dapper muis, kyk hoe kam ek nou my kui, die denim van my sit so'n lukke stein. Ek trek my hempie oor my kop, en ek rol my mouwe op, niemand gaan vind als van my kans stopt. Kost is vastgevang en draad in een oud blokkie Ek loop jas om die ding en check die konkoksie Ek sien die kas leidaar en ek stiel van omaar. Gebruik so dit om die, die kaas te vat, voor die kaas my daar betrap, ek is die dag per mys Kyk hoe kam ek nou my kyk die denim van my, sit so'n licht gesky Ek trek my empiet oor my kop, en ek rol my mouwe op, niemand gaan finanse my kan stop Ja wat so'n kouse trek, ek kan met by my denim broekie gaan, want ek word tussen amal net uitstaan Die tekkies van my is so cool, dat laat die mense om my droel, hier is ek die baas en jy die plaas. dan so lekker wil my boud en het verkul, raai wie kom om die hoek om met my te sukkel, het jou gewaarskien van jou en les leef, wat jy nie so gauw sal vergeet, En hantou, jy moet my respecteer Koudste trek ek aan, wat by my dene mokie gaan Want ek wil dis en allemaal net uitstaan Die dekjes van my is so cool Ek laat die mensen om my droel Hier is ek die pas en jy die klas René reig het met my dapper mys Jammer vir die technische probleempie dan Die volgende bericht lees nog een voorbeeld van die belaglijke cirkus wat grondeise in Zuid-Afrika afgee bericht die vry burger oor een probleem wat Arnold bestore siet om 3 miljoen rand te kry wat aan hom geskuld word en of dit nie genoeg is dat hulle om een hoop geld skuld nie eis hulle nou nog dit wat hy oor het ook Arnold moet maar onthou dit werk wat jy vir voorheen jyn benadeelde geleen woord, moet mos as afgeskryf beskou word. Ek wil sien of hy sy geld gaan kry. Geld vir wild en toeresting, wat een zwart stam aan Oscar skuld, sal hy dag nie wees sien nie. Onder sky-skrywers, weerspeel nie noodwendig die standpunt, nee baie jammer da, het ek een technische probleem. Die stam maak kap sê en vrou nou die Appelhof in Bloemfontein om die bevel te terstel. Die Masjumani stam van Palaborwa het elf plaas ter waarde van 160 miljoen rand in 2007 van die regering gekry. Volgens hulle rechtsverteenwoordiger Freddy Hardsenburg is een staatsstoela van 15 miljoen rand aan die stam uitbetaal maar dit was uitsluitelik vir die bou van drie leekse lodges in die Macapula Reservaat. Hy rekende dat die stam die potensiaal het om Zuid-Afrika's eerste suksesvolle grondijsstorie te word, aangezien hylle die afgelopen jaar een hierkontrak met een Spanjaard gesluit het wat beplan om jachttochte vir toeriste te reel. Die stam het nou boon op een ingedien op een van die laaste twee plaase wat aan pastories in die omgeving behoort. Die volgende bericht lei commercialisering is een grondvergrijp, sê kenners. Catherine Zasman toenemende belangstelling van plaaslike en buitenlandse beleggers om kommersiële projekte en communicale oorlog of communale gebiede te begin bedreig die bestaansrecht van bewoners. In hierdie gebiede aangezien had die grootskase grondverliese en ontworteling in die gezicht staar. Een onlangse publikatie van die Instituut voor Armoede Grond- en Landbouwstudies plaas by die Universiteit van west in Zuid-Afrika een grootskase grondhandel in Zuid-Afrika. Steme van die mense daai op 'n drastische groei in groot grondtransaksies nie net in die streek nie maar ook wêreldwyd. Die aanvang van hierdie globale grondstormloop soos dit nou bekend staan, het gedurende 2007 en 2008 begin as gevolg van 'n skerp stygings in voedselpryse die wereldwaai ekonomiese ininstorting van 2008, die wisselvalligheid van brandstofpryse en die toenemende belangstelling in biobrandstoffe. Volgens plaas word die gretige verskywing van plaaslike en buitenlandse beleggers na boerderij en ander ondernemings in kommunale gebiede aan die kant verwelkom, maar ook gekritiseer as vernom, vermomde grondvergrijpe. Prof. Ruth Hall, verbonden aan plaas, sê sylke grondgrype word weggesteek met politieke terme soos grootskaalse grond aankope, stygende belangstelling in plaasgrond en verantwoordelike beleggings in landbou. Afrika lande is vir al ontvankelijk vir hierdie nieuwe vorm van grondvergrype. Ter illustratie is die centrale genee savanna zone as een enorme onbenutte grondreserve in die 2009 verslag van die Wereldbank beskryf, ondanks die feit dat daar duidelijke bewijse is dat hierdie grond besit, gebruik en besit word. Holt sê dit is omdat gebruiklike grondbesitrechte nie die regerings en beleggers erken word neemt. Gebruiksrechte word ook nie behoorlik in wette of in die praktijk gekennie. In 2010 het die Wereldbank verslag gedoen dat 50% van grootskase grond in Afrika plaas gevind het met lande op ander vaste lande wat hierdie grond koop vir die eie behoeftes aan koos, brandstof en geld. Dit is gewoonlik Asiatiese lande vir koos en golfstate brandstof sowel as Europese en Noord-Amerikaanse banke, financiers en souvereine fondse wat reageer op financiële krisisse by die huis. Hoel sê al hierdie beleggers is in vernootskap met Afrika regerings en of plaaselike vernoote. Plaas het in 2013 die rechtshulpcentrum LAC genader om ’n onderzoek oor grootskase, grondtransakties en die gevolge hiervan in kommunale gebiede te doen. Meneer Tudor Moetva van die LAC sê met die onderzoek het hulle bewus geword van voorstelle van buitenlandse landbouw wat grootskase besproeingsprojekte Veral in die waterreike noordoostelike gebiede in Namibie wil begin. Die LAC het vier potentiële projekte in Kavongo Oos en Zambesi onderzoek wat in omvang van net minder as 800 hectare tot bykans 30.000 hectare wissel. Beleggers het aangeduid dat hulle kontantgewas soos melis, grondboone, koring, groente en lucerne wil verbouw en het werkskipping, oordrag van vaardighede, voedselveiligheid en vergoeding aan traditionele overhede beloof. Maduwa sê echter dat geaffekteerde gemeenskappe gewonlik in die duister oor vergoeding gehou word en dat hulle nie geraadpleeg word nie. Raadpleging vind op oorvlakke met traditionele leiers en plaaslike politici plaas. Traditionele leiders word nie noodwendig dier hulle onderdane verkies nie, en plaaske politici het ingevolge die hervormde wet op communiale grond geen mandaat oor kommunale grond nie. Om saak te vererger, verstaan gemeenskap gewoonlik nie die wette nie. Maduwa sê, daar is ook gerichte van omkoperij en korruptie dat omgevingstiedies nie gedoen is nie of vertraag word en vertragings nie uitvoering van die projekte veroorzaak frustrasie en verwarring. Omdat die LAC onderzoek nog nie afgehandel is nie en weens navorsingsethiek wil hy nie die beleggers name noem nie. Hy het echter die van Katonda project en Kawango oos genoem omdat hierdie project intesneeltemal gestaak is die Katonda project Demeter International of Demeter, een maatskapie wat in 2004 gevormd is om groot plaas namens beleggings in Rusland te bestuur, het na Zuid-Afrika uitgebrei. In Nemebie het het een vernootskap met die Liber Investment Holdings, LIA, en Bescheidsarm van die Swapu geaffilieerde nationale enie van Nemebiese werkers en aangegaan en die LEA d Agribusiness LDA gevorm. LDA word landbouwprojek van die Bebatoa Nationale Park in die Mouké kiesafdeling in Kavongo Oos op 10.000 hectare begin. Dit het in 25 jaar hieroor oor met die Abakusjo traditionele overhede beklink die traditionele overheid het een 15% aandeel ter waarde van 20 miljoen New Zealand dollars in die onder, onder, onderneming gekry. Die projek was echter in die begin in omstredenheid gehul, aangezien dit sal beteken dat die Kienwee San die meerderheid inwoners in die park hervestig moes word. Die Ambakushu traditionele overheid reken of erkeen nie die status van die nationale park nie, en nog minder die grondeise van die koosan. Die koosan en ander plaaslike en buitenlandse drukgroepen het ook kommer oor die beskerming van die natuurlijke omgeving aangehaal, sowel as die feit dat die san nie geraadpleeg is nie. Voor ons by die volgende projekkom, kom ons luister na Rai Dylan met Breek die IJs. dit in met Breek die IJs. Ek kyk na die volgende projek. Hierdie projek is die Fumo Mbambo besproeingsprojek. Hierdie projek is dier plaaslike onderwijser en godsdienstleier aan ‘n bekende bescheidsman in die Kavongo oos voorgestaan. Dit is na die leier van die Hambokushu hoofman Edwin Monika ‘ Bambo vernoem en is op 891 hectare na by die Bangane, ne, toch, Bangani nederzeting ongeveer 200 km oos van Rondo geleen. Madoe was sê hoewel alle wetelike vereistes vir die verheering van die grond nagekom is, is die uitvoering van die projek weens kweesies in die omgevings in paksteer die vertraag. Die 38 gemeenskapslede was, wat gedwong was om die grond op te gee is nog nie vergoed nie en nog niks van die beloofde voordele is nog gesien nie so dit ook met ander projekte gegaan op hierdie noot groet ek Corrie Slabbert tot morgen aand die saafde tyd die sale plek met die actie hele program moet vergeet van ons Niesbrug morgen om 7, wanneer ek die nies en die dagelikse weerberig sal doen nie. Een lekker aand verder vir allemaal. Ek speel graag uit met die Hamtam Orkies sy warmpampoen. Muziek met die melkmaschine gespeeld? Nee man, die kracht is ek af. En man, soek jy op jy cellfoon? Nee man, die verdonde sein. Weet, dit was dit ene ding wat jy kan ontstaan, man, dit is USL Services South Africa. So die ouwe, die Zero Downtime, die beste teams. 24 uur, ek sê jy, is die belangstelling DJ en die eie radiostasie, kontak hulle. Die kracht kan maar afgaan, luk sy nie, alles is veilig. In die stad af, en ek is van die, hoe kan ek sê die plaas af. Maar nou my die land wat soos kaars is, wat moet ek, ek doen, nou hoor ek maar hier in die dorp. Ek het een bokkie, net so twee straten af, en ek sê jou, ek gaan nie dit in die dorp, nou, hoor ek maar, ek biedie turn, ek kryf jou USL services, dan ek gaan jou uit daar.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 Die belangrikste van alles, geniet jou self die ontdekkingsreis om jou perfecte pasma te vind, terwyl jy hoopelik levenslange vriende padlangs maak. Vir meer inlichting, besoek ons gereelde vraag of artikelblad sy. Voel gekoester en gelukkig. Dis maklik en gratis by maakie.com lekkerste bolttong bij boltto in vice in die silver ook centrum lang silver likes pretoria pizzae ook verkooplekker bolttong droen voor chill bits en nog andereer botto producten in een belleke prijs skokel mij pies met bij boltto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 Al Afrikaans sprekende volk waar ook al in die land of wereld hulle al bevind wat de westerse levensweise van vooruitgang, merele waardes en standaarde naastreef. Dit is tyd vir volks eiwe ekonomiese bemachtiging so ons ons mense kan ondersteun en bezorg die ons eie vernuf, koop en verkoopskracht, kennis, ondervinding en sovoorts vir ons eie voordeel as ook die vir wie ons zorg kan aanwend. Soos shikradio.com is ons een trotse deel van die inspannetwerk. Kom kijken gerust by www.v.co.za